Милосердя. Адуа палала. Два найзахідніші райони, три ферми, південно-західний куточок міста та арки, розташовані далі на північ, були перетяті чорними ранами. З деяких з них досі здіймався дим. Великі стовпи диму підсвічені внизу біло-помаранчевим сяєвом. Вони розходилися масними плямами, тягнучись із різким вітром на захід і ховаючи призахідне сонце за брудною завісою. Джезаль дивився на це в похмурому мовчанні, тримаючи руки, стиснуті в заціплені кулаки на перепиті великої вежі. Тут не було жодних звуків, окрім вітру, що ліз йому у вуха, і зовсім рідко, ледь чутних натяків на битву в долині. Бойового кличу або криків поранених. А може то просто гукав морський птах, високо здійнявшись на вітрі. Джезаль на одну сентиментальну мить пошкодував, що він не птах і не може просто полетіти з вежі над гурськими патрулями, тікаючи від цього кошмару. Однак утекти йому буде не так просто. «Стіну Казаміра вперше було пробити три дні тому», – монотонно бубанів свої пояснення маршал Ворус. «Ми відбили перші дві атаки і тієї ночі втримали три ферми. Проте наступного дня стався ще один прорив, а тоді – ще. Цей клятий вогняний порошок змінив усі бісові правила». Стіну, яка інакше простояла б тиждень, можна повалити за годину. Калу завжди любив погратися з порохом і пляшечками, Безглуздо пробурмотів митів Тієї ночі чимало їхніх сил було в трьох вермах, а невдовзі після того вони захопили ворота до арок. Відтоді вся західна частина міста залишається суцільним полем бою. У тому районі стояла таверна, в якій Джезаль святкував перемогу над Філіо на турнірі таверна, в якій він сидів з Вестом і Джеленгормом, Каспою та Брінтом, перш ніж вони вирушили на північ, а він до Старої імперії. Тепер та будівля палає, вона стала почернілим кістяком. При денному світлі ми б'ємося з ними лицем до лиця на вулицях, щоночі влаштовуємо набіги в пітьмі, не здаємо ні п'яді землі, не просякнувши її гурською кров'ю. Можливо, Варус сподівався надихнути своїми словами, та йому вдавалося лише викликати у Джизаліну доту він, як король Союзу, аж ніяк не мав на меті просякнути вулиці своєї столиці кров'ю, хай я б вона не була. Стіна Арно досі тримається, хоча в середмісті палають пожежі. Уночі полум'я майже дійшло до чотирьох кутів, але його загасив дощ, принаймні поки що. Ми б'ємося за кожну вулицю, кожен дім, кожну кімнату, як ви і наказували ваше величносте. Добре, прохрипів Джизаль, але мало не вдивився цим словом. Він не знав, чого очікував, коли так безтурботно відкинув умови генерала Маласгаурта. Туманно уявляв, як невдовзі хтось прийде на порятунок, як станеться щось героїчне. От тільки тепер це кровопролиття й досі було в розпалі, а митєвим звільненням і не пахло. Можливо, там, у диму, відбувалося щось героїчне. Солдати тягнули травмованих товаришів крізь у пітьму до безпечних місць. Доглядальниця зашивали рани при різкому світлі свічок. Містяни кидались до будівель, які палали, щоб витягти звідти охоплених кашлем дітей. Повсякденні і зовсім не блискучі прояви героїзму, такі, що ніяк не впливають на загальний результат. «У затоці наші кораблі?» – тихо запитав Джезаль, уже боячись відповіді. «Якби ж то, Ваша Величність? Ніколи не думав, що таке скажу, та на морі над нами взяли гору. Ви ніколи не бачили стільки кораблів, хай їм греться!» Навіть якби більша частина нашого військового флоту не повертала армію з Енглії, не знаю, що він би міг зробити. На жаль, бійців доведеться висаджувати за межами міста. Це хай йому греться незручно, а згодом може виявитися не лише незручно. Доки це слабке місце. Рано чи пізно гурки можуть спробувати висадити там підкріплення. Джизаль нервово поглянув у бік води. Армії гурків висипають із кораблів у серце міста. Мідлвей тягнеться крізь... Самісінький центр Адуа від Затоки до Агріонда. Ця дорога достатньо приваблива своєю шириною, щоб нею вмить пройшов цілий легіон гурків. Джезаль заплющив очі і спробував дихати рівно. До прибуття гурків він не міг ані секунди посидіти в тиші, не чуючи думок своїх радників. Тепер же, коли йому справді знадобилися поради, їхній потік раптом пересох. Сульт рідко з'являвся в закритій раді, а якщо і з'являвся, то лише для того, щоб сердити витрищатися на марові. Сам верховний суддя мало що міг запропонувати, крім скарг на тяжке становище, в якому вони всі опинилися. Навіть Баязів запас прикладів з історії, здавалося, нарешті вичерпався. Джизела довелося нести цю відповідальність самотужки, і він виявив, що вона доволі важка. Він гадав, що тим, хто дістав справжні поранення, не мав домівки, чи був убитий, було значно неприємніше та втішало це слабко. Скільки вже мертвих? Несподівано для самого себе запитав він, наче дитина, що колопає засохлу рану. Скількох ми втратили. Бої вздовж стіни Казаміра були люті, бої в зайнятих районах ще лютіше. Втрати з обох боків важкі. Я сказав би, що з нашого боку у мертвих щонайменше тисяча. Д... Джезаль проковтнув кислу слину. Він згадав різношерстих оборонців, які бачив перед із західними воротами на площі, яку тепер, певно, заполонили гурські легіони. Звичайні люди, які дивилися на нього з надією і гордістю. Відтак, він спробував уявити, який вигляд може мати тисяча трупів. Йому уявлялося сотня трупів поряд один з одним у ряду. Потім десять таких рядів, викладених один на один. Тисяча. Джезаль погриз нігодь на великому пальці, вже і так обризаний до зболілого м'яса. «А поранені, звісно, набагато численніші, додав Варус, несподівано крутнувши ножа в рані. «Ба більше, у нас для них дуже мало місця. Два райони щонайменше частково зайняті гурками, ворог запускає запальні снаряди, але не в серце міста». Джезаль намацав язиком прогалину між зубами, яка й досі поболювала. Згадав, як йому боліло на нескінченній рівнині під немилосердним небом, як йому проштрикувало лице, коли колеса воза вищали і підскакували. Відкрити агріонт для поранених і бізхатніх. Поки армії тут немає, ми маємо вільне місце. Казарми, яких вистачить на тисячу людей, і за досить провіанту. Бояз хитав лисою головою. Ризиковано. Ми ніяк не можемо перевірити, кого впускатимемо. Гурських агентів, шпигунів калула. Не всі вони ті, ким здаються. Джезаль заскриготів зубами. Я готовий піти на ризик. Чи я ж тут не король? Король, пробурчав Бояз. І було б добре, якби Ваша величність поводилася відповідно. Зараз не час для чутливості. Ворог насуває на стіну Арно, подекуди він, можливо, перебуває менш ніж за дві милі від нас. Дві милі? Пробурмотів Джезаль і знову нервово позирнув на захід. Стіна Арно виднілася тонкою сірою лінією між будівель. Тут вона видавалася страшенно слабким бар'єром і до того ж неприємно близьким. Його раптом охопив страх. Не винувати побоювання за гіпотетичних людей унизу серед диму, а реальний і дуже особистий страх за власне життя. Схожий на той, який він відчував серед каміння, коли на нього з думкою про вбивство сунули двоє бійців. Можливо, він пропустився помилки, не поїхавши з міста, поки мав змогу. Може, ще не пізно. «Я або вистою, або паду разом з людьми Союзу!» – прокричав він, розсердившись на власне боягузтво так само сильно, як на мага. «Якщо вони готові загинути за мене, то я готовий загинути за них!» Він повернувся плечем до Баяза і швидко відвів погляд. «Відкрите агріонт, маршал Варуза! Якщо доведеться, можете наповнити пораненими мій палац!» Варуз нервово-позирнув у бік на Баяза, а тоді напружено вклонився. «Тоді ваша величності в агріонті буде влаштована шпиталі. Казарми відкриють для народу. Палац краще залишити непроникним, принаймні, доки не стане гірше!» Джезалеві майже нестерпно було уявити, який вигляд може мати це гірше. «Добре, добре, зробіться. Відвернувшись від міста, що тліло, і пішовши до довгих сходів, він змахнув із-під ока сльозу. Звичайно ж це дим. Дим і більше нічого. Королева Терез сиділа сама на тлі вікна їхньої величної опочивання. Графіння Шалер досі не пала десь палацом, але вона, вочевидь, навчилася ховати свою зневагу подалі від Джезалеву. Решту своїх дам Терез відіслала до штирі, і перш ніж гурки заблокували бухту. Джезаль був би радий, якби мав змогу повернути зрештою жінок і саму королеву, та це, на жаль, було неможливо. Коли він зачинив двері, Тереза не глянула в його бік. Плентавшись через кімнату в брудних від мжички чоботях і масною шкірою через сажу в повітрі на дворі, Джезаль змусив себе утриматися від важкого зітхання. «Витягнете сюди бруд!» Крижаним, як завжди голосом, не промовила Тереза. «Війна – брудна справа, моя люба!» Джезаль побачив, як на останніх двох словах один бік її обличчя сіпнувся від огиди і не зрозумів, чого йому хочеться – посміятися чи заплакати. Важко опустився на крісло навпроти Терез, не торкнувшись чобіт. Він чудово знав, що це її розлютить. Усе, що він робив, розлючувало її. «Вам конче треба приходити до мене так?» – різко спитала вона. «Ой, та я ж не можу залишитися осторонь. остерень. Ви як-не як моя дружина?» Не з власного вибору. І не з мого вибору теж. Але я готовий користуватися тим, що десь стаю. Хочте вірте, хочте ні, а я краще одружився би із людиною, яка мене не ненавидить. Джезаль провів рукою крізь волосся і небезтрудно, що впритлумив гнів. Але, прошу, не сварімося. Мені вистачає баталій там. Та більш ніж вистачає. Хіба ми не можемо, принаймні, бути гречними одне з одним? Одну довгу мить Терез дивилася на нього задумливо, насупивши обличчя. «Як ви так можете?» «Як я можу що?» «Намагатися далі!» Джезаль майже непомітно всміхнувся. «Я сподівався, що ви принаймні почнете захоплюватися моєю наполегливістю». Терез не всміхнулася, проте він відчув, що сувора риска її вуст начебто зовсім трохи пом'якшила. Він не наважувався припустити, що вона нарешті почала танути, але був готовий ухопитися за найменший промінчик надії. Останнім часом із надією було сутужно. Джизаль нахилився до дружини, серйозно вдивляючись її вічі. «Ви дали зрозуміти, що не дуже високої думки про мене. Я, мабуть, таки не ставлю вам цього на карп. Повірте, я і сам не надто високої думки про себе. Однак я стараюся, дуже стараюся, бути кращим». Один кутик рота Терези сіпнувся і піднявся в усмішці. Сумовитій, але все ж таки в усмішці. Вона неабияк здивувала його, простягнувши руку і ніжно приклавши долоню до його обличчя. Подих застряг у нього в горлі, а шкіру на тому місці, якого торкнулися кінчики її пальців, почало поколювати. «Чому ви не можете зрозуміти, що я вас зневажаю?» – спитала Терас. Джазаль відчув, що остаточно захолов. «Я зневажаю вашу зовнішність, вашу присутність, звучання вашого голосу. Зневажаю це місце та його людей. Що швидше гурки спалять тут усе дощенто, то щасливіше я буду». Вона прибрала руку і відвернулася до вікна. Її бездоганний профіль осяяло мерехтливе світло. Джезаль поволі встав. Гадаю, сьогодні я знайду собі іншу кімнату, щоб поспати. В цій аж надто зимо. Нарешті, отримати все, про що коли-небудь мріялося, це може бути жахливим прокляттям. Якщо ці блискучі винагороди так чи інакше виявляються порожніми бульбашками, то людину вже не можуть утішити навіть в мрії. Все, чого джезаль начебто хотів влада, слава, прекрасні атрибути величі. Виявилося лише пилом. Тепер йому хотілося одного, щоб усе стало так, як колись, перш ніж він це отримав. Але вороття назад уже не було. Жодного. Йому справді більше нічого було сказати. Він через силу розвернувся і поплентався до дверей.